În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iisuse, Fiul Fiului David, miluiește-mă! Iubiți credincioși, mai înainte de toate iubiții mei, să ne îlțăm rugășiuni de mulțumire. Înaintea preasfintei de viață păcătoare și nedespărțitei trei înaintea Preacuratii de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarii Maria, de asemenea înaintea tuturor Sfinților Puteri și a tuturor Sfinților Îngeri, și înaintea tuturor Sfinților. Să mulțumim Prea Dulce lui Dumnezeu că și atât purtarea sa de grijă ne-a adunat mai de aproape sau mai de departe și ne-a făcut părtași dumnezeieștii liturghii Prea Sfintii a Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-a făcut părtași Dumnezeiescului Har, mai bine zis, care îi și din Dumnezeiasca Jertfă. Și de asemenea, dragii mei, mulțumim și lui Dumnezeu pentru toate cele știute din noi sau neștiute, purtări de grijă ale sale exprimate în diferite chipuri în viața noastră. Și iată, dragii mei, înșelii și urmează cât darul Dumnezeiesc mă va ajuta... În primul rând voi puncta câteva cuvinte în legătură cu Prima Sfântă Evanghelie, care am citit-o, și anume Evanghelia aceea în care se referă la vindecarea Orbului din Revon. Și în a doua parte a Cuvântului voi spune câteva lucruri și de Sinodul VI Ecumenic. Cât darul Dumnezeu îl mă va ajuta! Iubiții mei frați și surori, Am auzit în prima dumnezeiască Evanghelie, spunând foarte frumos, cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos, intrând în erihon, un morb care stătea pe marginea drumului, întrebând pe mulțime, auzând-o forfătă care în mulțâmii, el nevăzând, atunci a întrebat pe cei din jurul lui, ce se întâmplă, ce se petrece cu alte cuvinte. Și atunci i au spus, iată, trece Iisus Nazarineanu. Și el auzând, probabil că mai înainte de a veni Mântuitorul acolo în Ținutul Erivonului, probabil au zis de la unii sau de la alții, cum Mântuitorul nostru prea dulce a adus multe tămăduiri în popor, ca să spun așa, și multe binefacere. Și atunci el când au după și cei care erau în jurul lui, au spus unii, iată trece Iisus Nazarineanu, el a început să strige cu glas tare, Iisus e Fiul lui David, miluiește-mă! Gândiți-vă, dumneavoastră, frate și surori, întotdeauna, cât de greu este să nu vezi lumina soarelui, cât de greu este să nu vezi creația prea minunată, care prea dulci de Dumnezeu a sădit-o în lumea aceasta. De asemenea, cât de greu este să nu vieți chipul tatălui tău sau maicii tare, sau să nu vieți chipul fraților, surorilor, lor din jurul tău care din conjoară. clipă de clipă și să de zi. Era mare duriere și el, săracul, când, auzând despre anumite mendecări, probabil, care Mântuitor le-a mai sărbășit, a început să strige, cum ar vini pe viață și pe moarte, săracul. În durerea lui care era... A început să strige Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. Și atunci Mântuitorul îi spune, ce voi să-ți fac? Doamne, să văd. Să văd, Doamne. Gândiți-vă, Domnule, în cuvintele acestea. Câtă durere s-a arată. Dar pe lângă duriere s arată și multă nădejde. Că ea să a cu și cu blândiață. Să văd, Doamne. spune să văd dar El nu se duce cu ei, nu se duce cu obrăznișii, cu nonșalanță. El se duce cu smerienii, că se fie de, prin exprimarea Lui, Doamne, vreau să văd. Adică dăm, Doamne, lumina ochilor. Eu știu că Tu ești lumina lumii. Tu ești care le -ai să văd și pe toate. Tu ești care le-ai adus peșelii din neființă în ființă. Tu ești Cel care e împodobit toată lumea. Cu frumusețile, care le-ai înduit tu și le-ai socotit tu, în tot sfatul tău, Dumnezeu. Și iată, Doamne, dăm și mie păcătosului, dăm să văd lumina. Tu ești lumina lumii, dăm să văd lumina. Și atunci Mântuitorul Iisus, îi zice și porușiește să vadă. Și atunci el urma pe Mântuitorul și prezenta via pe bunul Dumnezeu și mulțimile împreună cu el, cum mărturisește Dumnezeu Evanghelie. De la Luca, paru. Iubiți-mi, frași și surori, aici, pe de o parte, aș puncta câteva cuvinte în legătură cu orbirea și a fizică și pe de altă parte m-aș exprima puțin și în legătură cu orbirea și a spirituală. Vedeți, dumneavoastră, pe fața Pământului mi-a fost dat și mie, Evrenicului Preot, prin nu ne alerg, pe aici, prin țara noastră, prin țărișoara noastră. Mi-a fost dat să întâlnesc cu amii ori, Oamenii care nu vedeau lumina așa din afară, dar ei și vedeau lumina așa dinăuntru. Ei și l-au cunoscut pe Dumnezeu, au cunoscut purtarea asta de grijă, au, au cunoscut do, drumul dogmilor și acanoanilor și le-au însușit în viața lor, deși s-au și îngrădit în împrejurarea prin care trecem noi acum și într-un mod mai profund, mai concret și-au exprimat cunoștința lor și-au exprimat și -au care îi cunoșteau despre Bunul Dumnezeu. M-am minunat mult de așa este împrejurări frașesurilor frașul un domn. Când vezi că cineva că s-a apă unii în anumite locuri mai <coughs> puțin accesibile, ca să spun așa. Și ei sărașii în așeliturieri <coughs> ei pătau mângâierea lor era doar Bunul Dumnezeu. Și împreună cu ei am dat slavul Bunul Dumnezeu Și chiar am zis, slavă ți Doamne! că chiar dacă cineva nu are vederea vis-a-vis -vis de lumina din afară, dacă ei văd lumina aceea dinăuntru, slavă-ți-i, prea bune, Dumnezeu! că înseamnă că ei au intrat pe un tărâm a mângâierii. Că-și așa de minunat Dumnezeu. Și nu lasă fi nimeni din cei care cred în el, din cei care, într-un mod cât mai atent, Sunt ei care au fost atornișite de prea Sfântul Duh în istoria bisericii, ca să spun așa. Și atunci, bineînțeles că pe chipul lor se vedea mângâierea Domnului, care a pătruns înăuntru lor și le-a dus mângâiere în primul rând omului și el lui Dumnezeu, sufletului. Și de acolo s-a desprins și în afară pe chipul lor, pe chipul lor. Am observat toate și acestea și am dat slavă Domnului, cum am spus și de Domnul. Și am zis așa, neputința și așa fizică de oricare nuanță ar fi ea. Că e putință de orbiri, sau legată de auz, sau legată de alte sânge, sau legată de alte, să zic așa, organe ale trupului nostru fizic. Deci dacă omul știe să o gestioneze cu înțelepciune, dacă omul știe să o pună la pișorul și Mântuitorului nostru prea dulci, el are mare folos duhovicesc. El nu are nicio pierdere Din punta, știi să lucreze cu ea, ca să spun așa. Și știi să dobândească binefașerea roburilor Dumnezeu în legătură cu sufletul. Și esența o știm cu toții că sufletul omului este. Deci omul și el din afară va veni timpul când va fi în fundul unui grote. În fundul unui mormânt și va fi rana viermilor. Și la împărat, și la arhieriu, și la preot, Și la toți care suntem pe fața pământului. Chide ea este cântarea și ea de la mormântare, slava care se cântă. Și am privit în morminte și am zis, cine este împăratul sau ostașul, luga sau stăpânul, sărapul sau bogatul. Toate sunt oasegoare. Acolo nu mai este deosebiri. Acolo nu mai este numai sunt generalului. Acolo nu mai este mitra anvierească, toiagul filozofului. Și alți. Îi ne din lumea aceasta mare. Alte oportunități care îi câștigă omul pe fața Pământului. Acele toate îl părăsesc. Și rămân cu el doar fapturile care le-au făcut. Buni sau rele. Dar mai bine să zic, fapturile merg împreună cu sufletul la judecata, în primul rând și a particular, și după aceea și la judecata, universal. Deci, iubiți mei frate și sfântului, iată, poți să ai neputință și vorbire în afară, la omul fizic, dar tu, Duh, obișești, poți să-i folosești foarte mult. Poți să dobândești mare leznirii de la Bunul Dumnezeu, poți să dobândești mari daruri dumnezeiești înăuntru tău. Căci chiar vorbeam cu mai mulți. De când Milator m-a chemat la prea înaltă alta treaptă a preoții, nevrenic, Și unii chiar spuneau, și cât e de minunat Bunul Dumnezeu, când cineva are o neputință la omul fizic din afară, Dacă el mulțumește lui bunul Dumnezeu în așa neputință, prea bunul Dumnezeu îi înlocuiește așa neputință cu darul lăguntii și cu darul sufletiei, ca să spun așa. Dar așa e minunat Dumnezeul nostru, preascum. El nu îi trece cu vederea pe nimeni. El nu îi dreptățește pe nimeni dacă noi știm să rămânem statornici în mărturisirea și adevărată și să dăm slavul Domnului, rămânând la piciorul și li s-a Chiar dacă avem anumite neputințe fizice, știm să privim la Bunul Dumnezeu și să căutăm folosul celor spirituale. deși aia și ne-a avut neputință fizică, dar a știut să gestionez, cum am spus iar mă a știut să gestioneze cu ea, după principiul bunului Dumnezeu, a știut să o gestioneze, el a câștigat mari doar cu Dumnezeiești, și ce lipsă i-a fost lui, că n-a văzut cu ochii fizici, Dar el a văzut drumul care duce duși cât din părăția cerurilor. El l-a văzut și el care este lumina lumii. El a văzut drumul dogmilor și a canoanilor. El a văzut drumul acela la binecuvântat a virtuții. Chiar dacă nu a văzut în de pământului. Și atunci este fericit și de trei ori fericit. Deci ca și concluzie aș spune aici deși sunt nu ne la suflet Să nu ne pierdem cumpătul, să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem avântul către ceruri. Dacă vă o neputință fizică ne stăpânește, așa nu mă refer neputință ca patimă, nu mă refer neputință ca păcat, ca viciu, ci mă refer la neputință din punct de vedere, să zic așa, a unii boli, a unei suferință, a unui lipsiri, ca să spun așa, cum avea ori cu lipsirea vederii. Deci iubiții mei frați, ca și concluzia asta este, să știm să ne privim duhovnișeștii, să nu judecăm duhovnișeștii și vom dobândi mari daruri de la prea Bunul Dumnezeu, că El nu ne dreptățește din nimeni. Mulți și au avut neputință în lumea asta, dar dacă au știut să-L priviască asupra lor prin prisma, să zică așa, putării de grijă Dumnezeu și pronirii divine, proniei divine, ei s-au folosit foarte mult și-au dat răspunsul el bun înaintea tronului nemitarnic, că au fost chemați la judecată. Și ca să spun așa mai scurt, chiar mulți sărașii din cei care au căzut la unui din asemenea și, ele, și elea care îl stăpânea pe orbul din evanghelia de astăzi, din sărașii, dacă s-au trezit duhovnișeștii, ei mai mult s-au înălțat din putere în putere pe plan duhovnișesc. Ei mai mult s-au de preasfântul Duh, Mai mult ca marea inimii lor și a minții lor s-au din Duhului Sfânt, credința, nădeiași de dragoste bucuria, pașa, și blanii care sunt. Și atunci, dragii mei, au avut mare folos. Dar să va acum să trecem în tărâmul ăsta la an. Să ne referim la vorbirea așa spirituală. Și ei care au fost ori spiritual, vorbind, în toată istoria bisericii și istoria omenirii, n-au avut un folos și din contra, blestem după blestem augustat. Fi că ei nu l-au cunoscut în primul rând pe Bunul Dumnezeu sau nu au vrut să-L vadă pe Bunul Dumnezeu și gândiți-vă dumneavoastră cât ori de aceștia sunt acum pe fața Pământului. Foarte mulți sunt care nu vor să privească câte și ci pentru ei este totul, toată mângâierea, în că aceștia, este dacă își dopântesc anumite lesniri pe fața Pământului. Ei zic dacă au și hălană, dacă au îmbrăcăminte, dacă își să zic așa, anumite semnțări ale poftilor, dacă trăiesc după înlesmirile cele materialișești al vieții acesteia, ei sunt mulțumiți și zic totul ei și așa le om înțelege, și care știe să-și trăiască viață. Cei mai mulți sunt așa, foarte mulți pe fața Pământului. Observăm în timpul noastră mai mult ca oricând acest aspect. De deși este și atâta haos în lumea aceasta mare, deși este și atâta babilon și amestecare, atâta trădarii și vicleni, fiindcă ori bine spiritual, nu vor să privească câtești eluri, și unii dintre ei au fost chemați și au fost puși, introduși în anumite trepte sociale, în anumite compartimente sociale. Au fost chemați și au fost, să zic așa, înaintați în față, în piși, să ajung în anumite zone și li s-a dat oarecare competență, linie politică, linie economică, Pirinii militare, pirinii strategice sau pe alte linii care sunt în zălile noastre. Și atunci au aceștia care au ajuns acolo, ei la rândul lor fiind orbi sau lăsat manipulați de alți ori care conduc pământul pământul acesta, care sunt conducătorii lumii aceștia. Știm cu toții ce se întâmplă, nu mai punct mai în amănumință, că dumneavoastră și ei mai mulți cunoașteți aceasta. Deci, orbișei din tâi, călăuzăți pe și de-a două. Și știm în zilele noastre că președinței din stat, cu cudurere multe, spune, dar trebuie să spune, sunt niște păpuși și mânti de Și cum ziceau și pe internet, unii scot în evidență lucrul acesta, ei, de fapt, doar cu numele sunt colul sau din colul, că și-ai primesc ordinii și-ai Și nu primesc ordini de la cel care e vrednic să dea ordine de la prea bunul Dumnezeu. Că dacă ar primi ordine de acolo, ar fi foarte înțeles dacă le-ai executat. Dar ei sărmanii primesc ordine de la alți ori care sunt pe fața Pământului. Aici mai cu nonșalanță și mai cu îndrăzneală lovesc fără cruțar promia divină, curdarea de grijă a lui Dumnezeu prin ferul lor de abordare. Și aici te altora care sunt ridicat și ei la anumite ranguri și la anumite trepte sociale. Cum spuneam? Pe drumul cuvântului. Deci iată, dragii mei, cea mai mare orbirie este asta. Uitați-vă în timpul din acum, când prea bunul Dumnezeu, cu atot purtarea să de grijă, a și mă refer aici la vaccinuri și la cele care sunt legat de pandemie, gândiți-vă, dumneavoastră, a rânduit prea bunul Dumnezeu pe unii care nu se fac parte din Biserica Ortodoxă, care sunt și foarte discuți Prin competenții lor medicale, mă refer, și arându-i bunul Dumnezeu și la porunca lui așa și strigă și arată, să zic așa, forma aceea noșivă, arată pericolul care îl aduc vaccinul în viața unui om. Pilirii sufetească în primul rând, și, în al doua rând, și biologică, fizică. Dar oare câți dintre cei care au fost ridicați la anumite trepte sociale observă aceasta? Sau pus vor să observe? Pire ei au roptit strălușirea banilor, Slănuirea funcțiilor, slănuirea agentului și a aurului și toate oportunitățile care sunt se oferă pe fața Pământului cunoscut și la însăzării noastre. Și ei nu mai văd și și trebuie să vadă. Dar prea bunul Dumnezeu, în tot purtarea sa de grijă, cu a tot înțelepciunea sa, revarse harul său în lumii în devenit chipuri și în devenit Și prea bunul Dumnezeu ne aduce la cunoștință anumite, să zic așa, aspecte. Nu numai pe cei care sunt în biserică, ca să zică și cineva să laude, da, dar voștri ortodoxi și voștri rea să sună așa. Voi automat că nu sunteți de acord cu una, cu alta, cu alta. Preacom Dumnezeu arată și după se Sfântii Ortodoxiei, arată pe unii care au fost, să zic așa, rânduiți, pe anumite funcții medicale, și care au anumite competențe în, în materia aceasta medicinii, și arată foarte frumos pericolul care este. Ei n-au un interes legat de Bunul Dumnezeu. Dar n-au și ei această stare morală de exprimare. Deci ce sunt Sfântul Apostol Pavel, sunt unii care fac cele ale dreptății nefiind, ca să spun așa, nefiind povățuiți, ca să spun cu alte cuvinte, el să-și cu alte cuvinte, la asta se refer. Zici, și păgânii fac cele ale moralității, dar le fac din firii. Că așa a sădit Bunul Dumnezeu în firea omului bunul Dumnezeu de la fașere a gânduit în firea omului această lege morală. Această lege morală care se exprimă în diferite forme. Bineînțeles, la cei care sunt în tărâmul Ortodoxii, într-un fier și prin prisma rânduielor care s-au adornișit într-un Duhul prea sfânt în Lume, în biserică, dar la cei lans se exprimă doar la anumite niveluri, să zic așa, și forme, și în alte tipuri, dar moralitatea nu lucrează, visădite de Preabunul Dumnezeu. Și iată aceștia care sunt, după granițele Sfântii Ortodoxii, și arată pe linia moralișească, moralitatea, legea morală, le mișcă și lor legea conștiinței, le și lor mintea și inima, și îi face să fie unii de ale dreptății. Dar nu un ierte ale dreptății din punct de vedere că sunt în biserică, din punct de vedere al lucrării harișii, ci din punct de vedere, se zic așa, a lucrării mor moralișești, despre care v-am spus, cum zice și Dumnezeu cu Apostolul Pavel, și păgânii fac din firii și ele ale dreptăți, și ele, mo ele morali. Deci, iubiții mei, iată, de Dumnezeu, cum spuneam, arăta starei de lumină, arăta lumina, să zic așa, cunoștinței, și prin unii care sunt în anumite zone, ca măcar măcar unii minți și unii competențe care sunt la nivel înalt, se observ de acestea Și să se trezească din sol în șel de moarte. În care ne adânciră barbarii de cărari. Cărarii și ai gândiți, și prestemați. Deci, vizimei, frate și sorori. Iată, aici ne de observăm. Deci, eu vă spun, este orbirii spirituale. Este orbirii că nu vrei să viezi lumina care pune Dumnezeu o dă în lume. Aici nu mă refer numai la lumina asta din afară, la lumina soarelui, la lumina zilei, Mă refer la lumitii, să zic, un. și care prea pune Dumnezeu din purtarea asta de grijă fără margini le aduce la cunoștință popoarilor, noroadilor, ca să se ceva în, în această împrejurare atât de tristă și atât de plină de șelășiuni. Și este vorbire cum v-am spus, plinia aceasta la cele care le-am punctat, la vaccinul și la pandemie care o trăim astăzi, este o Din punct de vedere a docrilor credințe, Din punct vedere a canonilor. Vedeți că chiar unii din biserică, care au fost rânduiți de prea Sfântul Duh și investiți cu puterea Dumnezeu au fost ridicați la prea înalti trepte arvierești, și ei nu au vrut să vadă lumina. Ei nu au vrut să vadă lumina care curge de la bunul Dumnezeu, și care, prin excelență, au fost rânduiți o apere. Aici mă refer la lumina drepte credință. Că și arviereul, el face un jurământ înainte de a intra la treapta arvierească și el zice că va apăra sfânta și dreapta credință, cu, chiar cu prețul vieții lui. Iar în momentul când tu, care ai fost pus ori în biserică, că tu, ca arviereu, ai fost pus ca un ori, ca un vultur, care ești luător amintei. Deci, deși așa a văzut dumneavoastră, că <coughs> sunt anumite nu așa, care au vulturi pe el și arviereul să pe el, Să din aceasta că el este un gultul ca să păzească de la înălțimii, de la treapta lui preamnal, cum ne a fost chemat, să arată să păzească credința. Al un gultul, cum plutește-o văzuc și se uite și urmărește și să duce. Și are ochi algeri și așa mai departe. Din punct de vedere, vorbesc, din punct de vedere dar trece-mi în tărâmul și-l este în înțelegere. Și așa, dragii mei, vedeți, când tu ai fost pus ochi în biserică, Și ochiul ăsta folosesc să în ale pământului. Aurul, argintul, pietrele scumpe, scaurul, funcția și înstiglii pământului. S-au urmit acest ori. Tu nu mai vii și trebuie să vieți. Tu vieți cele ale mișcările acestea, pătima așa, ale lumii. Și atunci nu mai vieți cele care ai fost rânduit. Și s-a dat această competență să te poți exprima. Adică nu mai vieți cele care te să văzuti. Rânduieri care au fost săriti din Bunei Dumnezeu în Biserica, Sapea Iată alt fel de orbire. Și dacă mergem pe toate liniile, cum am spus, și în toate compartimente, fie sociale, sociali, economici eu știu, strategii și, și de altă natură în lumea aceasta, vedem multă vorbire, Deși este multă suferință pe fața Pământului. Și chiar prin e excelență să se caută, ca să fie, să zic așa, ridicat la trepte prea în vorbii orbii care nu observă. Nu observă lesnirile care curg de la bunul Dumnezeu. Nu observă lațiuni lui Dumnezeiești care le-a sătibură Dumnezeu în lume, și prin care lucrează Domnul în lumea aceasta mare, într-un slava sa și mântuirea subleturilor noazii. Ei nu le mai observă acestea. Și atunci când nu mai observă acesta, automat că produci dureri după durierii. De ce este atâta orbecaivie în lumea aceasta mare? De ce este atâta lacrimă și suspini? De ce este atâta minșuri și trădare și viclenie? Fiindcă nu se mai țin îndreptarne care au fost din de Dumnezeu, fiindcă nu se mai vede drumul rânduierii și șaproanilor dumnezeiești care bună Dumnezeu le-a sărit în lumea aceasta și merge după închipuiri și după sfințirea leviacului. Ia uitați, prea bunul Dumnezeu prin purtarea asta de grijă, totuși mai îngăduie anumite îndrunșinături în lumea aceasta mare. Ca măcar loc în rânsia 12-lea. Unii să se mai trezească din orbirea cea din moarte și să vadă lumina care a sedit o Bună Dumnezeu. Lumina care îl face un o în împărății cerurilor. Îl face împărtași cetilor îngerești. Deci, iubiții mei, și vreau să spun bine asta. Ar îndui, Dumnezeu și uitați. Uitați-vă că suntem la un prag de război. Și prin acestea Bunul Dumnezeu vrea să ne trezească. Și ne poate să ne judește și duhovimșește pe toate acestea mișcări ai Pământului, ai Planetei, sau care se întâmplă pe Planeta Pământ. El mult în multe Și dă slavul Bunei Dumnezeu în fiecare clipă. Deși aia, mei, prea bunul Dumnezeu lucrează în diferite forme față de noi neamul omenesc. Și câteodată și război cu durierii spun, și vreau să fiu, fiu înțeles în esența Lui, în esența lațiunii dumnezeiești, judecat, și e și vă spun eu acum. Nu după principii omenesc, târătoare ca șargi pe pământ. Deci și războiul are înțelepciunea Lui Are trecerea lui și locul lui și rolul lui spre trezire, Spre trezere. Că măcar așa poate va mai fi o alea cât de trezâre. Măcar așa poate unii care se nebunesc după aurul, după argint, după prietenii, scumpi și funcții. Poate măcar așa își vor veni în sine. Să vor trezi o alea cât și vor zice nebunule. Sunt ca un nebun, alerg și mă duc și înșălb, și trădesc și mă duc și mă zbar. Dau din coate, diferite forme. Ce folos vor fi toate alergările mele și toate roadele care mi-o dobândesc în alergarea mea neortodoxă? Niciun folos. că vine război și ne-a ne punțat toate, ne-a risipit toate și ne-a împrăștit toate. Măcar așa omul să mai vină într un sine. Deci ea, a și Dumnezeu, lucrează în diferite tipuri. Cei mai mulți care s-au pirodit pământului vor să lucrează bunul Dumnezeu după și lor. Aceștia sunt doar după mișește. Zice și Dumnezeu este bun, Dumnezeu este milos. Ne lasă să ne trăim viața. Ne lasă să ne trăim cu tare. Să ne îndulcim de cu tare. Da! Este cum zici tu. Atributul lui Dumnezeu ești. Este și atribut ca milostiv prea bunul Dumnezeu. că bun și așa mai departe. Dar este și drept. Este și atributul dreptății Dumnezeu ești. Deci bunul Dumnezeu ne-a lăsat pe toate să ne folosim cu înțelepciunii. Dar să nu uităm că dreptatea Lui ne va trage la judecată și ne va întreba ce am făcut. Vedeți, iubiții mei, frași și Deci, deși eu vă întâln în numele prea Sfintii trăiri. Să nu ne pierdem cumpătul când vedem mișcările care sunt pe planeta Pământ. Să nu ne pierdem cumpătul, să nu ne pierdem avântul că l Să nu fim ca cei fără de minte, ca cei care s-au lipit Pământului și nu vor să vadă lumina care curge de la Bunei Dumnezeu. Să nu fim ca aceia. Noi să ne judecăm, duhovnișește-vă toate, Și esența esenților să fie mântuirea sufletului. Nu trăirea omului acestui fizic aici pe fața Pământului și scaldarea lui în alariul fărădelegilor care ieșe în lumea asta. Nu asta trebuie să ne mântui pe noi. Nu asta trebuie să ne întărească pe noi. Nu asta trebuie să ne satisfacă pe noi. Nu asta trebuie să căutăm noi ziua și noaptea alergând. Noi trebuie să căutăm mântuirea sufletului. Așa ziune cu omul duhovnicesc. Sfântul și Dumnezeu cu Apostol Pavel zice și va frumos. Noi nu avem cetate stătătoare pe pământ. Dacă îi întrebi unii de ăștia ori tu obișește, te duce acum pe fața pământului și zice și să spună Sfântul Apostol Pavel. Așa să zice și cum? Dar noi vrem să dobândim vile cu tale, să facem înlesnic, să zidim, să construim, să facem, să alergăm. Cum adică dar vi spune Sfântul Apostol să nu avem cetate stătătoare? Dar noi pentru asta muncim ca să facem o cetate, ca să facem un zât, ca să facem o desnire aici pe fața pământului. Așa se vor răspunde cei întunecați ai pământului. Cei care nu observă și nu văd mai departe decât timpul, spațiu, în care sunt aici și se ca vina în jurul buduroiului, așa se învârt ei în, jur, în jurul unor binefacerele pământului acesta. Noi să nu fim ca aceia, nu judecăm, cu durierii, mult spunem. Noi să vedem rezonanța care trebuie să o îmbrățișăm noi Pentru al slava Dumnezeu și după principiul Dumnezeiesc, nu după principiul Iarubiaclui așa este. Și dacă vom judeca așa, nu o să ne mai tulburăm când vedem corul că armii sunt pregătite și proanțele sunt gata să fâșii în văzduh. Nu o să ne mai pierdem cumpătul dacă se fac fie de din strategii pe fața Pământului și se fac fie de din înțelesuri prin umbră și fie fel din cochetări a uneia sau a a unui puteri sau a noi nu o să mai dușim, nu să ne mai lăsăm, să zic așa. De acești înrobiri, de acești temeri, ca să zic așa, care nu sunt îndreptățite. Noi trebuie să avem doar teamă de Dumnezeu. Și ci cine are teamă de Dumnezeu, teama aceasta sfântă, scoate din el toate temeli care sunt în lumea asta. Deși au Dumnezeu și părinți foarte frumos. Cine sunt temi de Domnul, nu-i mai pasă nici de muncii de Iad, nu-i mai temi nici de Iad, nu-i mai temi nici de alții, anumiti care sunt privați pe pământul ăștia, societății care vin de la unii sau de la alții la puterile acestei mari, în viața acestea, nu sunt mai temi de nimic. El sunt temi de Dumnezeu. mai mă tem de Dumnezeu meu. Și când are teama aceea sunt în inima Lui, El merge pe fața Pământului și nu-i mai pasă. Deși ea, unii sunt în timpului nostru, când este atât azi buce, vedeți, și azi împrejurării, care produc și care îi teamă. Sunt unii care se odihnesc. Sunt unii care și-au dobândit o pașă rământă. Pajea asta e din i-am Bunul Dumnezeu izvorită, Și din temerea așa sfântă de Bunul Dumnezeu a luat ființa ea. Fiindcă ei răși, nu le pasă ce va fi aici. Nu le pasă de cei care ucit trupul și mai mult nu poate să facă. Ci ei privesc la cei care ucit sufletul și au putere, sufletul să-l și să-l în iena. Deci cum zice Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică suntem de Bunul Dumnezeu, foarte bun. De ce ai iubiți miei Iată, tolika hovorí, și tolika oběří, din tolik mluví, mare. tolik nu a lăsați mluví, Și să nu urmați pe mluví, a tolik mluví, a tolik mluví, a tolik mluví, nu tolik pe a tolik mluví, a tolik mluví, a tolik și a tolik și a tolik mluví, a Și urmați a tolik care îl tolik pe a tolik mluví, a tolik a a omului fizic din afară. Dar e dacă mluví, a Vremnici sunt de crezare. Deci, iubiții mei, toată alergarea noastră să fie, să scăpăm de orbirea așa, să urpecăirea a întunecatului, să nu ne facem instrumente ani satanii, și nu cumva ferească Bunul Dumnezeu în diferite tipuri, să ne faci și noi părtași celor care pregătesc venirea blestematului anticrist. Deci să fiu cu luare minte la toate aceste aspecte, Să șerim de la Bunul Dumnezeu, precum a șerut orbul din Sfântul Dumnezeu ca de la Sfântul Apostol Luca de astăzi, să zicem și noi, e Fiul lui Dumnezeu, vrem să vedem, deși mi se pare că vedem cu omul fizic, vrem să vedem cu omul spiritual, vrem să vedem șerii duhovnișești, vrem să vedem calea care ne unește cu tine și ne face partaj antași Sfinților și Îngelor în Împărăția Cerurilor. Vrem să le judecăm pe toate după principiul Tău, Doamne. Să vedem la de care Tu ne ai sădit în lumea asta. Să le vedem cu ochiul și cel spiritual, nu cu ochiul și cel de afară. Deci să luăm aminte, să cerem la Mântul Dumnezeu să le dea lumină. Frașul Zulorii, tu Domnul, acum mai mult ca oricând. Îmi vine în minte aici cuvântul acela care zicea rugăciunea, care răpoșea Sfântul Grigori Palama. Cum zicea, Doamne, luminează întunericul cu meu inimii mele. Luminează Doamne întuneric cu inimii mele. Așa să vă rug, asfrac de Domnul, și așa și eu ne cu preotul, trebuie să mă rog să-i dea, Doamne, Dumnezeu lumină înăuntru nostru, să pătrundă lumina Dumnezeiască pentru noi și prin prisma aceia și să judecăm pe toate din jurul nostru. Și atunci cei mai fericiți vor fi. Și acum, ca să nu vă rugeți cuvântul, vă plictisesc să sărași. Mă duc la cea de-a doua parte a cuvântului de pe care v-am spus și fac câteva puțin referiri la Sfinții Părinți de la Sinuta șase e cu Ostevnícii al 6 byly a a opravdu 680 a în luna pe 7 și a v clad Ал 7 v a în anul na ná Yes Duchem Și s-a combătut la sinodul al șasele? Cum e? Vă spun în scurt, dacă ați cunoaște, dumneavoastră cunoaște, vă mai aduc a la unul. S-a combătut monotelismul. Ce înseamnă monotelism? Înseamnă că erau unii care credeau doar într-o singură față sau într-o singură lucrare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Precum monofizii credeau într-o singură ființă. Așa ăștia credeau într-o singură lucrare. Și cum a luat ființă să că așa? Cum s-a ajuns ca să, ca unii să îmbrățășeze această formă de exprimare vis-a-vis -vis de bunul Dumnezeu, ca monotelismul. Pe la unii, parcă pe timpul împăratului Eraclie, mai înainte de a avea sinodul de 680, Deci acest împărat, Și voi, au observat că unii din împărăția sa erau monofiziți. Și el, ca să-i recucerească pe aceea, se i aducă iarăși la loialitate, față de linia să zică așa împărătească, princă împăratul atunci a judecat, a primit poterile sinodului de la Calcedon, sinodului patru ecumenic, care a combătut monofiziții. Mono, monotele, da, monofiziții. Așa. Pe cei care peau dau o singură Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și atunci, ei știau că împăratul are o credință, adică curată. S-au dus unii monofizici lângă el din anumite zonă din împărăția lui Zorii și au zis așa, împăratul, dacă ai să lucrezi cu înțelepciunii, dacă ai să pui problema cu prișetelii și ai să găsești un fel de abordare prin care să le odihnești și pe noi, s-au dus unii monotelit, monofizist, pardon, monofizist care erau foarte alții. Și erau unii mai moderați. S-au dus și unii și alții la împărat și au dus să găsești ceva o linii dogmatică prin care să ne odinești și prin noi și noi vom loialții, împărății Și atunci a împăratul, sfătuindu se cu unii care aveau acest fel de abordare, chiar din biserică, a găsit această formă, de exprimare monotelism. Și prin asta a vrut să și pe cei care n-au primit sinodul, hotărânii sinodului în calcedori, ca să spun așa. Când sinodul acesta a convotat monofiziție. Și atunci, franții mei, împăratul, când -a, când a pus problema așa și a dat odină împărăție să se cinstească așa, să pună problema vis-a-vis -vis cinsterea lui Dumnezeu prin prism, așa și este fier de exprimare, atunci, unii din cei care s-au luau în zona lui, în împărăția lui, dar nu i-ar rătau loialitate înainte, au început să fie loiali împăratului. După ce acesta a stat orișit monotelismul. Și atunci unii sfinți părinți s-au ridicat ca niște lei împotriva împăratului și nu le-au păsat nici de adema împărătească, nu s-au temul nici de garda imperială, nu s-au temul nici de nimic din influență din împărătești, Și ei ca niște lei privească și pe moarte au mărturisit Și vă spun pe scurt ca să nu lungesc Și așa s-a ajuns, printre cei care au combătut monoteismul. a fost, știți că a fost și Sfântul maximul în perioada asta, de asemenea a fost Sfântul Sofronii, Patriarhul Ierusalimului. Și s-a ajuns, dragii mei, ca pe timpul împăratului Constantin al IV-lea Pogonatul, sau Bărbosul mai era numit, deci pe timpul lui s-a chemat, fiindcă se vedem în biserică, fiel de zbate și de fier, sau un tipus O, o formă, să zic așa, un act pe care s arătat și s-arătorișea acolo și erau, să zic așa, avertizați. Erau, să zic așa, aduși la cunoștință celor din împărăția care era acolo. de s a adus la cunoștință să nu se mai disputi despre o filii, sau două fire, sau o voie sau două voi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tiposul ăsta cerea, să zic așa, prin excelență. Și atunci s-au ridicat mulți împotriva acestui tip, tipos act care se dăduse, ca să spun așa, și s-a ajuns pe timpul împăratului Constantin al patrulea, Cogonavul, s-a ajuns și s-a chemat, s-a rânduit ca să aibă loc în Constantinopol, într-o sală din Palatul Împărătesc Imperial, să aibă loc sinodul al 6-lea ecumenic. Când s-a întâmplat aceasta? Cum v-am spus? În anul 680. El a început în luna noiembrie, în ziua a șaptea, și a ținut până în luna septembrie, anul viitor, în pe 16 septembrie, atunci a luat sfârșit. Și atunci Sfinții Părinți și 174, de pe care am mai făcut referire, ca niște lei au apărat Sfânta și dreapta credință și au arătat în Mântuitorul nostru Iisus Hristos două voințe, au arătat două fii și așa mai departe. Deci au convătut, să zic așa, monotelismul. Și au arătat că sunt două voințe, nu una singură. Și atunci, dragii mei, fiindcă atât sinodul 5 ecumenii, care a avut loc în 553, cât și sinodul 6 ecumenii, care a avut loc între anii 680-681, n-au elaborat, n-au emis canoane. Deci aceste două sinoduri nou au emis canoane. Și atunci s-a văzut foarte mare nevoie ca să statonisească niște canoane, în primul rând, pe linii să zic așa, disciplinară. Și atunci, după câțiva ani, Și anume, în anul 692, a avut în loc Sinodul al Doilea Trulan. Aici a fost numit, la care fac referire astăzi, cei la care la Sinodul șase ecumenic a fost primul sinod din Constantinopol Trulan, iar și el de al Doilea a avut loc în 692, în aceeași sală, în aceeași încăperi, acolo în Palatul Imperial, tocmai i-a au loc să-și Sinodul șase ecumenic. Și Sinodul acesta Trulan 2 mai este numit și Sinodul. Vinisect. sect, pardon. Ce înseamnă asta? Cinodul 5 și 6 e cuvântul. Fiindcă la sinodul 5 și 6 nu s-au elaborat, nu -au emis canoanele. La sinodul acesta, din 692, cinodul 2, Rulan, s-au emis 102 canoanele în spiețe disciplinare. Și aici s-au arătat mai multe. S-au combătut mai multe. Deci, iată, iubite-mi, v-am făcut o sinteză, ca să spun așa, și v-am făcut o imagine cam cum a avut loc sinodul al șasele ecumenii, câți fiind părinți au participat și s-a combătut acolo și așa mai departe. Deci, iată, iubiții mei, cea mai vrea eu să mai aduc la cunoștința dumneavoastră. Vedeți, dumneavoastră, împăratul acela Ieraclii, de care am menționat mai devreme, el a vrut să aperează, să-și din din docmele credinței, dar să-și scaute un folos imperial, împărătesc. Ce a vrut? Să câștigi și loial și pe unii din zona monofizismului. Să zic așa. Și atunci aperează la monotelizm, ca să spun. că v-am spus aici, să înțeles, dumneavoastră. Și vreau să vă spun. Vedeți, dumneavoastră, Sfinții Părinți n-au lăsat ca principiu politic să se ridice deasupra principiului dumnezeiesc, ceea ce-au făcut la Sinodul din Creta, care a avut loc în Creta. Acolo s-au făcut niște influențe, au avut loc niște influențe politice. sau de altă natură care s-au satornișit și au trecut înaintea principiului celor duhovnișești. Și cei care au participat acolo, de asta s-au arătat niște trădători, și de ce noi ne-am îngrătit ei. Fiindcă noi vrem să primeze principiul bunul Dumnezeu, cum au făcut părinții care au participat la senatul VI ecumenic. Ei n-au luat aminte la împăratul care era mai dinainte din Constantin al Pavlea, deci n-au luat aminte la anumite influențe, la anumite cochetări, cu unii sau cu alții, ca să devină aceia loială, împărăție. Ei, ei s-au ridicat ca niște lei și au pus pe bunul Dumnezeu mai presus de orice. Așa trebuie să facem și noi. Când observăm că cineva, fie el împărat, fie el președinte din stat, fie el aviereu, patriar și altă demnitate la care a fost chemat, dacă vedem că ne arată alt fel de abordare, nu arată un fel de abordare care s-a arătat în istorie, adică abordare după principiul Bună Dumnezeu, după principiul lui să saturnișească toate, după principiul Domnului și în dumnezeiești, când ne arată alte tipuri de abordare, ca niște lei să ne înăpustim împotriva lor, dar bineînțeles, nu folosând darme numești, nu folosând influență lumești, nu folosind fierul de abordare de este nebune al lumea acestea, ci folosând și ele care ne-au fost, instrumentele care ne-au fost date de Asfântul Duh, și ne folosăm de ele și să combatem viclerile și dătătoarele de moarte ele zii. Deci, luăm aminte la toate aceste aspecte. Sunt mulți să vă vorbesc cu un cu preot, dar vreau să nu vă pintesc să sărașii, că unii sunt de la sute de kilometri, în rog, pe din Mântuitorii Iisus Hristos, care a vindecat ivor cu șel din ieribol și care a adus lumină în biserică, în biserică era făcuită din mono, monoteliți, a adus lumină prin Sinodul 6, e prin Sfinții Părinți, 174 de la Sinodul 6, e Deci iată a trecut leagă o prima de cea de cinstirea care se face și e primirea a doua. Adică Evanghelia Duminii și de astăzi, sau Orbului și Vindecarei din Eriot, o vindecare a Orbilor și celor spirituali care s-a statoneșit într-un Duhul Sfânt pe cei 174 de Sfinți Părinți. Îl rog pe de Dumnezeu care a adus Lumină în Lumii, să ne ajute într-o lumină sa să viem într-o lumina sa să gândim, într-o lumina sa să vorbim, într-o lumina sa să lucrăm și cu toți să ne facem în iertea de Iri, și să prea dăvim pe prea Sfânta Treimii, Tatăl, Fiul și Prea Sfântul Duh, în vecii veciilor. Amin.